Кайдашиха вговорювала поїхати до сватів Кайдаша. Кайдаш не схотів, бо в Бієвцях була недобра горілка. ж, малашко, паляницю батькові, а дітям я передам гостинця. Ось бач, яка паляниця. На западинцях, мабуть, і не бачили таких паляниць. Не тільки що не їли», – сказала Кайдашиха, подаючи малашці пухку паляницю. Малашка взяла паляницю в руки. Паляниця через викрушен докір стала для неї важка, як камінь. Лаврін пішов з малашкою в бієвці. Тільки що малашка ступила на батьків поріг, та й залилась дрібними сльозами, впавши матері на груди. «Я думала, дочко, що ти вже од нас отцуралась, ждала я тебе в гості, в вікна виглядала, та вже й перестала. Отцуралась, ждала я тебе в гості, в вікна виглядала, та вже й перестала. «Не пускав нас батько, не пускала й мати», – сказав Лаврін. В жнива було дуже багато роботи. «Чого ж це ти, дочко, так розплакалась? Мабуть, дуже нудилась за бієвцями та за нами», – говорила мати. «Привикай серце до чужого села та до нової рідні. Адже ж люди якось звикають. Не дурно ж кажуть, дівка як верба, де посади, то прийметься». «Не так легко, мамо, прийнятись», – говорила малашка, – «коли посадили ніби на гарячому піску». Мати задумалась. Вона догадалась, який то був гарячий пісок». «У нас була, як рожа цвіла, а тепер така стала, як квітка в'яла», – сказала Балашиха словами пісні, роздивляючись на свою дочку. «Чого ти, дочко, заблідла та не наче пилом припала, і голос твій став такий тихий та смутний?» «Нема мені от чого цвісти. Якби не Лаврін, то я б, здається, ладна й до вас вернутись». «Не можна, дочко, Зав'язала голівеньку, не розв'яжеш до віку», – сказала Балашиха, усміхаючись через сльози. Матері все здавалося, що малашка нудиться за бієвцями, що вона ще дуже молода і жалкує за дівоцькою красою та за чорною косою. Вона не думала, що малашці було важко в свикрухи. Звикай, серце. Як я вийшла заміж за твого батька, то я й плакала, а далі звикла. Така вже жіноча доля». Малашка обцілувала маленьких братів і сестер, розв'язала хустку з гостинцями. Діти вкрили хустку, як мухи мед, а в тій хустині було всякого добра. І горіхи з насіння, і груші, і яблука, ще й медяники. Діти аж плескали в долоні та щебетали на всю хату. Балашиха застелила стіл з катертею, поставила пляшку з горілкою. Балаш частував зятя, а малашка з матір'ю пішла в садок, жалілась на свекруху й свекра, виплакала всі сльози, що зібрались за всі жнива, і полила ними материн садок. Мати стояла під вишною і собі плакала. «Я тижня не пробула в свекрухи і вже сльозами облилася», – говорила малашка. «Якби Лаврін не оступався за мною, то вони б мене з'їли. А збоку, через сіни жива карпова мотря, наче люта змія, не сприяє мені через свекруху. Заскубуть, заклюють вони мене, мамо, як лихі шуляки голубку». «То ти, дочко, не потурай свекрусі, адже мотря не мовчить, то й ти не мовчи». «Коли, мама, кругом мене все чужі люди, чужий рід, чуже село, я одна, як билина в полі, а вони всі на мене, як вітер на билину!» Поплакала Малашка з матір'ю в садку, війшла в хату, сіла за стіл полуднувать і не полуднувала. «Якби мені перекликать сюди Лавріна, я б навіки зосталась у матері», – думала Малашка, поглядаючи на обогу хатину. Малашка посиділа в батьків до вечора, пішла до сусід – побачилась з сусідами, наговорилась і вже смерком розпрощалась з ріднею. Перейшла вона двір до воріт і стежку облила слізьми. Ішла вона долиною та все оглядалась назад, на батькову хату. Вийшла нагору, ще раз подивилась на вишневий садочок. «Прощай, мій спокою, мій віночку, вишневий батьків садочку», подумала малашка і пішла селом додому з Лавріном. Вже вночі пізненько вони прийшли додому. «Потривай же, Мотре, замітала я сіни і виносила і своє, і твоє сміття, а завтра не винесу», – думала Малашка, згадуючи напутіння своєї матері. «Нехай вжила я мати, а то й вона кричить». Другого дня Малашка вимила свою хату і половину сіни, і наче мотузком одміряла. «Як вимила рівненько, чи не поясом міряла сіни?» – питала Мотря в Малашке. «А хоч би й поясом, що тобі до того? Не буду мести твоєї половини сіний та виносити твого сміття», – сказала малашка. «А хіба ж ти не міряла сіний мотузком, як мазала діл та стіни?» – обізвалась Кайдашиха. «Міряєте ви, бодай уже міряла вас година». От того часу малашка знайшла собі ще одного ворога. Мотря не давала їй перейти сіни. Вона була сердита на малашку за те прокляте сміття». От того часу в хаті гризла малашку свекруха, в сінях та на дворі стерегла її мотря».